Az éjszaka éjszaka, és lásd úgy a világot, ahogy én, ami ennek én akarom látni. Nyilvánvalóan minden embernek szüksége van arra, hogy időnként kiszálljon a hétköznapokból, és tegyen egy-egy felelőtlen lépést kötelességek nélkül. A gondtalanság enyhíthet a kimerültségen, helyre igazíthatja az élet pontatlan iránytűjét. Aki soha nem lép oldalra, lassanként süketté válik a belső hang iránt. Ott dűrés Trigvi most a kis motoros hajón megy ki a tengerre. Trigvi vette magának, és ha csak az ideje engedi, a part közelében halászik vele, ezzel is mérsékelve a kiadásait. Nem kell túl messzire kihajózniuk, ám az sem rossz dolog, ha elveszítik szem elől a falut és a házakat, melyek nagy, röpképtelen tengeri madarakként sorakoznak a parton. Inni jó! Egy időre minden egyszerűbbé válik. Az ember hallja a belső hangot, megkönnyebbül. Ott dőr a part felé néz, amely már hatalmas, sötét árnyékká olvadt össze. November van, éjfél. Szinte szélcsend, csillagok sincsenek, sem hold, amely fel tudná emelni a földről ezt a súlyos sötétséget. Ott a sötétséggé változott part felé néz, és megszólal. Az ember egy darabig fiatal, aztán egyszer csak már nem fiatal. Tudod, hogy Margaret egy bő hónappal ezelőtt mezitláb és hálóinkben rohangált Günnárral az ölében, hóban, fagyban, lement a partra és derékig begázolt a vízbe? Trigvi. Igen, tudom. Oddür. Miféle őrültség ez? Olyan hideg volt, hogy a gyereknek komoly baja is lehetett volna. Neki nem különben. Amikor pedig magyarázatot kértem tőle, csak annyit mondott, hogy olyan rettenetesen fáradt volt, hogy ki kellett mennie a friss levegőre. Ez nem magyarázat, ez baromság. Ki nem volt még soha fáradt. Trigvi, te? Odür, tudod, hogy az emberek mindenfélét beszélnek róla? Trigvi, az emberek mindig is beszélnek. Odür, a fenébe is tudod, mire gondolok. Trigvi, többször kellene megölelned, mert olyan, mint amilyen az anyánk volt, olyan különös. Szerintem egyszerűen csak többet akar az élettől, mint mi, és ettől... Nem is tudom, érzékenyebb a megpróbáltatásokkal szemben. A kis történtek is megviselték, talán jobban, mint gondolnánk, szóval többször kellene megölelned. Mintha nem próbáltam volna feleli oddőr, és bámul kifelé bele a sötétségbe, mivel mindig könnyebb arra felé nézni, amerre nem látunk semmit. Hallgatnak, isznak, sokat isznak, mindketten a sötétbe merednek. Hát, nem tudom, szólal meg végül Trigvi. Igen, ért vele egyet, Oddyr. Én sem értem. Trigvi. Nem tudom, vajon tényleg megpróbáljuk megérteni a többi embert. Vajon valóban mindent elkövetünk ezért. Nem pont az ellenkezőjéről van szó, arról, hogy örökké egész életünkben azt szeretnénk, hogy mások is olyannak lássák a világot, mint ami ennek mi látjuk. Nem ez a mi nagy bajunk? Oddyr. Nem tudom. Azt viszont tudom, hogy nem normális, ha egy anya hiányos öltözetben kirohan egy csecsemővel a fagyba, és derékig belegázol a tengerbe. Az ilyesmit nem lehet megérteni. Azt sem tudom, meg kell leértenünk. Ezzel szemben azt tudom, hogy most berúgtunk, és valamit tennünk kell. Legyünk hát vidámak, és énekeljünk, birkozzunk egy kicsit, anekdotázgassunk, nézegessünk szép lányokat, és káromkodjunk, az ilyesmi megtisztít. Trigvi, normális. Meg tudod mondani nekem, mi az, hogy normális? A Bibliában az áll. Ne legyen más istened. Más szóval, ne lásd a világot máshogyan, csak is rajtam keresztül. Lásd úgy a világot, ahogy én látom, ami ennek én akarom látni. Odür, túl sokat olvasol, ezért a maguktól értetődő dolgok is összekuszálódnak benned. Nem kell megmagyarázni, mi az, hogy normális. Az ugyanis olyasmi, amit tud az ember, az anya szívja magába. Olyasmi, ami, nem tudom, mindenütt ott van körülötted, miközben felnősz. Bízol benne. Neki köszönhető, hogy minden megy a maga rendjén, és az egész nem csapát valami totális őrületbe. Persze mondhatsz, amit akarsz, csűrheted csavarhatod, hogy összezavard az embert, de ez nem változtat azon, hogy végső soron meg tudom különböztetni a normálist attól, ami nem az. Trigvi. Normális. Éppen ezt próbálom mondani. Lásd úgy a világot, amilyennek én akarom látni. És vajon nem tettük-e mindannyian magunkévá ezt a, minek is nevezzem, erőszakot, körűséget? Tényleg próbáljuk megérteni a többieket? Próbáljuk-e vagy egyáltalán eszünkbe jut-e megérteni azokat, akik annyira mások, hogy valamiért kirínak a többiek közül? Mert hogy nyilvánvalóan sokkal könnyebb elítélni másokat, a hogy megpróbálnánk megérteni őket. Azzal könnyítjük az életünket, hogy kijelentjük. Ez a viselkedés vagy ez a gondolkodás nem normális elítélem. Mintha az ember élete könnyebbé válna attól, hogy elítélünk másokat. Észrevetted? És ki ne akarna kényelmesebb életet? De mi az, hogy normális? Ki vindikálhatja magának a jogot, hogy eldöntse? Nem csupán erőszakra élik ebben a szóban, normális. Nem lehet, hogy a normális csak egy biztonságos kalitka, ami szépen körülvesz bennünket, az életünket, és sosem szabadulhatunk ki belőle, kivéve amikor iszunk. Azzal nagyot kortyol a palackból. Ott dűr. Ugyanazt iszod, amit én? Talán sosem iszunk is ugyanazt, jegyzi meg Trigvi, és begyújtja a motort, elindul, belekormányozza a hajót az éjszakába, ki a tengerre. Trigvi csak berrek tovább, sokáig mormog valamit, súlyos verssorokat és közben iszik. Hová megyünk? kérdezi végül Oddyr. Trigvi felemeli a jobb karját, előre és kissé felfelé mutat a holdra, mely lassanként előbújik, lerázza magáról a felhőket, oda mutatja, a holdra megyünk. Oddyr elkáromkodja magát, erről a halálosan komoly drámai oldaláról is ismeri barátját, Mindjárt elszaval egy verset a szívfájdalomról és az érzésekről. Néha úgy tűnik, Trigvi nem bírja az italt. Ott a part felé néz, amelyet alig lehet kivenni a hold homályos fényében. Megijed, hogy mennyire eltávolodtak. A motorhoz kap, lekapcsolja. Azt mondja, nincs elég gázolaj. Csöndszáll le rájuk a tengeren, megkeresi őket és még jobban elmélyíti az éjszakát. Igazad van feleli erre, Trigvi. Ha a holdra akarunk jutni, akkor több gázolajat kell tankolni. Értelmes ember vagy. Jó dolog értelmes emberrel hajókázni. Úgy értem, jegyzi meg, ott dűr, hogy ha még haza is akarunk jutni ezzel az olajjal, akkor ne menjünk ennél bejjebb. Trigvi. Haza. Az én otthonom ott van. Azzal a holdra mutat. Ott dűr. Bassza meg, senki sem lakik a holdon. Trigvi. Régóta úgy érzem, hogy sehol sem vagyok otthon. Sosem értettem ezt az érzést. Anya is ugyanezt mondta. Na persze, nem nekünk. Ezeket a gondolatait megtartotta a naplójának. Ott dűr. Hogy neki is a hold az otthona. Trigvi. Naplót vezetett, és néha, akár az időjárás teljesen hétköznapi leírása után, vagy egy olyan bejegyzést követően, hogy ez vagy az jött át kávézni, azt írta. Néha úgy érzem, sehol sem vagyok otthon. Vagy miért érzem úgy, hogy sehová sem tartozom? Nem volt könnyű ezeket a sorokat olvasnom, és ráébredtem, hogy talán boldogtalan volt. De aztán egyszer úgy harminc évesen felébred az ember, és maga is ugyanígy érez. Szerencsére én már tudom az okát. A hold az én otthonom. Mit keresek itt, ha egyszer ott az otthonom? Miért nem ad nekem szárnyakat az úr, hogy erre pülhessek? Miért nem változtat angyallá, madár és ember csodálatos keverékévé? Arra vágyom, hogy megszabaduljak az élet békjóitól. Szárnyakra vágyom. Ha nem lennél velem, elhajóznék a holdra, és sosem jönnék vissza. Ott dűr. Ahhoz nincs elég olaj. Trigvi. Amikor elfogy az olaj, a költészet lép a helyébe. Azzal beugrik a vízbe.